مکی ده په دای کوم اسباب د قیامت او نه فيدي شباد قهری او په صورت کې تفصیل د یوم الفصل چې بار بار مخ کې بیان شه نو د فصل تفصیل کيو یوم الفصل ستوي نو غ لس شي نه بیانای چې باې کې په فصل راځي دنیا کې ګټه وستا اخرت کې نشي ګټه یادار چې مؤمن په फायदा ليو مشرک फायदा نشي ګټه نو د یوم الفصل د بهدي صورت کې دی اما تتصاون د سباره کې درونه تپوس کوئ دا خلک دپوسکې قیمت به کلی د پووی دي ته د سباره کې تپوس کوئ ان نهباله وییم پهباره خبر ډیر ل خبر خبر بارهتهپوسونه کوئ قیمت ال زی هغه هم في مختلفون چې دیوررکې خلاف کوئ کلله یقن سالمون نظر د چې دو پوه شي دلته کلله په معه د حقال. کلا یقینا سی آلمون نظر دا چه پوی بشی سم کلا بیا یقینا سی آلمون نظر دا چه پوی بشی با قیامت که علم ناجالی الارض آینده گرزول منزمکا میحادا وڑی دلی شو فرش والجبال و غرون اوتادا میخونا پزمکوالی شو و خلقنا کم پیدا کری مونتاز و ازواجان جوڑو جوڑی و جالنا نوکون گرزول منزمکا خوب صوباتا راحت د بدن و جالنا اللیل گرزول موسا و دا پارشپا لباسا جامع و پرده و جالنا نهار گرزول مونگ رز معاشا د پار دا گزران او دا گت ود و بنینا کوم او جول کرین دی ساسو دا پاس سبان شدادا و مضبوط اسمانونه و جالنا سراج و او گرزول د مونگا سراجن دیوه مرد تنور دا و حاجا زلیتون که و پڑقیتون که وانزلنا من الماو سرات اورا ورود دوریا زنمان سجا جو با را بیتون کی لینو خرج بی حب با دیده پارش رو با سپدیس را حب بندانی ونبا تو بوٹی گیا گانی و جنات نباغون الفافا گرگر گن این نیوم الفصر بیشک اورز د بلتون د فیصله کانہ میقاتہ دے دا وقت مقرر یم بد اورز یون فغفی سور کو کہ بو وادی شش پی لے کہ پتہ تونا فاجہ عرب شیطان سوڈلیڈلی وفتی ہتی سما پر بنی سیش اسمان فکانت ابواب شیبا دروازے دروازے و صورت الجبال اور وان بکڑے شغرونا فکانت سراب شیبا سراب پشاندا شگگل یعنی رک بش ختم بش سنگا چه شا گوگل خکاریو چه ورشی نی دا غصبی روکی دا غرون بخط همیشه انا جاننام بیشه گا جاننام کاند مرسادا دے دا تیار تیار مخینا لیتا غینا دا پارا سرکش و معابازے دا ورد لو دے لابیسی نا فيها اسی بدک مشرک و سرکش فيا بدک اخقابا دیر لا یذوقون سکی سقیف یا بدیک بردن نه اخنی ولا شرابا او نسکل الا حمیمن مگر گرمی بو وغس قوینه زوی جزان بدل به اور تور کړي شی وفاقا هم انهم بشگفتیکانو دی ولای ارجنا اصحاب عاقیدن ساتل دای اصحاب و درو در جن غنلو بیااتنا اعظم آیاتنا کذاب درو جن غنلو سرا وکله شی نه هر یوشه اسنا مش میرل کتابا فقبل علمو کتاب فزوکو بسوسه کې وته بو ویل شي قیامت فلن نزيدک مغنل زیاته او تاسو لره ایلا عذاب مگر عذاب عذاب ایسات بس ازیادی ان للمتقین سر بشارت بشکه متقیان با بشکه متقیان او دا زیدہ کامیابی دے حدايقہ باغیشی لري و انابان گرو وکوااے با او پیر لجینکه اتربا حمزول وکسن او پیالے ده و دها کاټه کې د شرابون لایس موننی و نور پیابدی کې لا ونه بده خبره ولا کې زبانه درو جزان دا بدلا د مې رب ک طرف درو سناتان او ورکل د حسابا بیسابا ډیرا <تصفح> رب السماوات والارض رب الاسمان وزمک دی وانه بینه ما پمن زدید وادو کی الرحمن او مې قربان بادشاه دې لا یملکونا دی و اختیار لري من خدا الله سره خطاب ده خبر کولو بغیر اجازت یوم یقوم رو په د غرزبا ادری جبریل امین والملائکه تو فرشتي صفن صف صف لا لا یتکلمون خبری منی شی وکولیل الا من اذن له الرحمن چی اجازه کړي ده ته مہربان بادشاہ وقارا ثوابا او ویلی دنیا کې حق حق خبر ده توحید ذلک الیوم الحق نذر روزه قیامت داروز داریشتینه فمن شاچا چه خو خیر تخده الاربی اودی, اودی نیسی قپل رب تماعه بازه دا وردلو این نانذر ناکم یقینا اللہ وی مونگ یرو تاس عذابن قریبا دا عذاب نیسی نیوم پا غورز ینظر, ینظر المرو او بوینی انسان ما قد دمتیا دا هغه چې وړاندې لږلی خپل عمل یقولول کافر الكافر چې غ بهکې کافرې عیتنی هارمان د کودو تورابه چې زه خاورو سره خاورې مړی او د اعذاب من نو دي لري دسمله الررحمن الرم صورت ې نااضعات په دی کې ننسبات د قیمتې خو سره د تخویدي دنیا وي د دنیا دا عذاب بیارم بررکي اول شوایت پیش کوي په ثبات د قیمتمان وَنَازِعَاتِ غَرْقًا غَوَادِي اغا سختی کوون کې فرشتي غرقا په سختي کولو کافرو سره کافرو سربدا سوروه استو په حق له سختي کوي وَنَاشِطَاتِ نَشْطًا او غوادي هغه نرمي کوون کې فرشتي په نرمي کولو سره مؤمنانو سره وَالصَّابِحَاتِ صُبْحًا او اغه لامبو و خونکو پرشتې پلامبو و خلو سره سمع لامبو و خل روانېدل چې دا فرشتې د الله حکم تنيغ ورزي شه الله ډر ورته کی فصابقات سبقہ بسګوالیا محققی دون کې پرشتې سبقہ په محققی دود الله حکم دا فل مدبرات امره اغه تدبیر کوون ان کې تنظیم کوون کې فرشتې امره د الله حکم لره له الله حکم چې تاسو باندې شنه اغه بیا زه ترسي یومہ نو یاد کیا غور از تر جو فر راجفه چ جړق بو وی ا غ جړق و خون کې و خون مطلب دا چې دا قیامت روز به په خلکو باندې زلزله او جړق راوړي تد بو هر را ورپسی ور پسې بشي ا را ديفا غبلہ ور پسې کی دون مرته دیم مش پیله اولش پیله سر جړق دیم پسربیا دواره پورته کېدل قلوب د یوزون والا با یوم ایزن په دا ورځ واجبہ پریشانې اني زونه به درځي او سارو ها او سترګې د دې با خاصه اتن خلوغه او بوټي راوتي يقولون دي ووي ا ان يقولون دي ووي زجر ده خبر ختم شو داو زجر منکرين قیامت چې دا کم خلک نن دنیا کی قیامت نمن یقولون دیوی اوس اینا یا مون بل مردودون وافس بشو فالحافرہ فالحافرہ پاگل حالت جوړ کی دیوی چې سړے مړشي او زړه زړه شي بیا مل دوباره په جوړ حالت کې روغ انسان پیدا کی اایزا کن کله چې شومغا عظام انډو کې نخرا زاړه زاړه انډو کې شی بیا ودا څنګه دوباره یوځای کیږي و انسان په چمد کې قالو دی وی تلکا ایزن تلکا ایزن خررتن خاسرا دا واپسی با ایزن دغه وخت کی خررتن خاسرا رات لويتا واني الګکه دوباره بیا پورته کېدل کیږي او ژوندوني زاخو بیا ډېر نقصانی ژوندوني څنګه نقصانې مطلب دا دی وی چې دی چې دا دوباره و تاسو په پیدا کېږي دوباره نو دا دوباره پیدا کېدل ډېر نقصانې دی نه ځکه چټولې او ځ پیدا دنیا ته بیا را شي دا دنیا ته بیا راو دنیا ته بیا را شي نو پهیو کور به د شلو زرو جګړی ځکهنییکې پهې او بیا پهې زې او بیا نو او بیا کلواسه او او خو بهځ او مړ شو د بل به داغه پ او او چ نو بس ن کو دا زما کور دی او زرو و به زما دی نو به زما د تیل کا زن کاره خاص دی دا الله وي داسې خبری نه پاینم اویشکای ازجرت واحده د ب جړق یو یو جړق او غی سره فیض او مناسبه داخل وبساهرہ پړاگ میدان کې ولړی حالاته کا حدیث موسی تقریبا دنیوی باندې واقع موسی علیہ السلام فرونیان دنیا کې تباګړي دی قیامت نه ما حالاته کا حدیث موسی راغلی د خبر د موسی علیہ السلام هو ربو کلا چی اواز کڑیو دتا درب بلواد المقدس توا پاغا میدان پاک اطوا چی پیچ در پیچ ده اطرد اسی که گوگا ایزا بلا فیرانا و تمویلی و لڑ شا فیران ده انه اطواق ده سر کشت فقل وردوهای آیا استاخوخدا ایلا انتظا که چی تا پاک شی استاخوخدا چې پاک شی واحد یک وختمتا تا ال ربک سربتا لار فتح شان تو یریګی دا الله نا او خد او تو موسی علی السلام مان خلویہ امسا معجزه فکذب دروغجن ک موسی علی السلام عصا ان نافرمانی وکړه سمات بارہ به اشاکړه یا ساہ کوششې شورو کړو پیغمبر خلاف فحشر خلک را غونډه فناء دا چغي واله فقال وی انا ربکم الا علاز است ورب مچت زاستا سو حاکم العالم قانون به زما چلی زما ومنلکی فخذہ الله ونی ودلرا اللہ ناکل الاخرہ پا غذاب اخرتی والاولا بعذاب الاخره والاولوا الدنيا يا وني بدل الله نكار الاخره وني بدل الله بعذاب اغه کلم رستنه او کلمم بنه رستنه کلمن ربکم الا لای ولم بنه ویو چې ما علم تلکم من اله غیر یا دغه اشاره ان فی ذلک بد بشک بدې کله برت نه برت چا د بار شه الله نه ری انتم مشد اوزدل علوی آیات ډېر مضبوطیه په پیدایښ کې هم سماو یا اسمان الله اسمان پیدا کړی تاسو نشی بنا ها جوړ کړل الله دې اسمان لا رفاصم کا پور تکړه دې دې چت فسوانو برابر کړی دی وا ته شلایلها تیار کړی د دېش پا واخرج زوارای ست دې د دې صاف وقت نور و رانا والعرض ازمکا بعد ازا لگه ده دینا بعد ده ها ها فرکڑه ده د ماه ها رئیس اخرج من ها رئیس سی ده ده ازمکی نماه وبد ده ازمکی و مراه او چراغان گانی چراغانی اغا و آخو و غیر و جبال و غنون ارزا دا ټول دیل رمتا اللہ کم در طول سات و پارا فیدا ده ولی نامیکم او ساس و ده سارو ده پارا فیضاجات تامت الکبرہ کلچ یو یٰمٰزِن بَدَ اور اَذِتَذَكُرُوا انسان نو یاد بکې انسان ما غا سیاسا چې د دنیا کې کړیو او برجت الجہیم او ظاهر بشی جهنم له منغه چاله راي را یارا سوق چیوینې فاما منتوا چا چې سر کشی کړیو اسر الحیات الدنیا ور کړی جن د دنیا پا خیرت فینل جهی و جهنم حیل معوا دے زیده و دے وامان خواف مقام ربی سوک شیری د در د خپل خفل ربنا چلا تو مخام خیگم وانا حنم سانی الحوا او بنکریزان در خوایش دتا بیداره نن جنت حیل معوا زیده و دے یا سالونه کتاب خو اس ک انسانانه ساته په بارده قیامت کې یا نه ورسا کله وی د دې نړۍ د لو قائمیدل فی مانته میں ذکرها چرته پیغمبرتو میں ذکرها د دې مطلب پیغمبرتا سر دلی لم نشتا اله رب کو منتها است رب تا ورګر زید د دې دایلم ان مانته مون زیرو ته یروون کې مې اخش چاله رشي قیامت نه یری کان نوم ګویا کې ته دوی یو باورز باندې یارونه چې د قیامت وی نو داسې خیال بګی چې لمیل بسودی دنیا کې نو تیر کړيلا عشیه د نوځا مگر مازي عشیته مازيګر او زوها یا ساخ د مازيګر مازيګر لګ وخت یو ساختي ساخ دغه ساخ مطلب څنګه چې دروازه ساخ لګینو دا رانه مازيګر هغه ساخ هم څلک سو منټه بسم الله الرحمن الرحیم سوره ابسمه کیه 24 بنوزول کې پس د نه جننه پدې کې تهذیذ التبلیغ سردا سخت او احوالو دا قیامت دا قیامت بیانم کوي ور سر ور سر تیزی ور کې په تبلیغ چې پیغمبر تبلیغ کوا اصل <تصفح> بیان اوا عباس او تولا نبی আলাইহ السلام لا د مکه سرداران راغلی ای سری خبره اترې په دې کې صحابی عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه هغره راغې نبی আলাইহ السلام نے سخبره تطو سکول نبی আলাইহ السلام په دې خفش چله که ته خوشبو او عزته خو بیا بیا ته پوس کړه او کنو زہ سړی راغلی دو چرتا راځینه او راغلی موقړه نو ته بیا ته پوسو کې ما دوت پرېلا الله پدې اندایاتو نه راولې تمبی ورکل پیغمبر لږ پیغمبره ټیک د چستا هرڅ ته بتبلیغ چتوی دا کافر ایمان روړي خدا دا چې دا دون زدیانې دی ایمان نه روړي نو هغه طلبگار چې عبد مکتوم دی الطلبگار ترپ ته توجه کو به عبس و تولا عبس خفش پیغمبر لفظی معنی خیزا تندے تریول ہوتا ہوئی وا عبس تریو پیغمبر یعنی خفش و تولوا مخیواڑو چه دے کلا راغے نو خفش و مخی تے واڑو چت غبل و خمرات لے ش ان اما کلا چراغ دے تھڑون پڑون را ہے خالتا قریش و سرداراں نم ومای ادری که سپت ادتا تالعالله شاید چه ده او یا تذکر و یا نصیت والی فتن فاو ذکر فیدا ورکی دل اما من استغنا آیا غ سوق چا غزان به پروا غنی تلو ته صد د تاغ ته توجه ک ابسی کیږي پرهدا به طلبہ و ما الیک او نشته بتا باندې الله یزکا چی میزان والے پاک نه ک سنه د تا پوسنه کیږي چې مسله و منل کنا و ما منجا کسه هغه سوق چراغ منډي والے کوشش وکو د طلب د علم د پار او هو یخ شاده یریگی دا اللہ ننفانت آنہو تلاحات دا دن غافل اکیگی دا سی مکوا کلا خبردار اینا تذکرہ دا قرآن نسیت تے فمن شا چا چی خوخی زکرہ دا دین نسیت والی او دا قرآن فیسو فیم مکرمہ ذ دې تذکرہ باغی صحیح عزتمنو کې دا مرفوعت نو چته متطهره یا لوه محفوظتی مراد ده باغی صحیح عزتمنو کې دا قران محفوظت نو چته متطهره او پاکه ده نقصان نه بی ای دي سفرا دین بلا سونو دا لیکون کې فرشتو کې کرامن عزتمن بررا نیکانی قتل الانسان زجر الانسان هلاك دي شي فلانتی شي انسان کافر ماغفرا سونه الی کفر حکم ایشین خلقا سنا پیدا ریزن د نګوري من نطفه د یو ساز کی معنی نه خلق او پیدا کړي فقط درو اندازہ کړي د دلرا د دوه مرزق و غیره ثم سبید بیاله لار لیا ارضا پیدا کولی دنیا ته راترو یا سراوت اسانه کړی د سما تو بیا به ملکای برو خبر کې به نناباسی سما پسینه دا شا کرے چې وحشیان شرا پورته وکی قیامت کې کلا یقینا لما یغزم امره دلانه پور کړی هغه د الله حکم چې الله وا تکړه ده دغه ده الله د حکم تابع نه پران زوری الانسان انسان دی ګری لا تو ام خپل خوراک ده الناس وبن الماء موږ دوی کړی دی باران ورو سما شاءرن الارض سیره لید از مکا شقا پا سیره لسران و فانبت نازر غنکرم دیفیا پدی که حب بندانی و عین بننگور و قزبا او ترکاریانی و زیتونن او خانه و نخلن او کجوری و حدائق او باغون غلبا گوری گور گور, گور و فاکیتن میوی و عبا او چراغو گایا گانی مطال لکم ساز و پار فیدا دا کو انا آمی کم ساز و دنگرو دا, دا پار فیضاجات ساخا نکل چی را چی اغا ساخا چگا یعنی دې مشهېلې دا قیامت یوما یوما یوما په دغورات به يفِرُ المارُو تیختہ کئ سړې منخې د خپل رور نو می د مور خپل نوابی د پلاړ خپل نوصایبې د خپل خزې نو بنی او د ځامنو معنا ار سړې به د بلن تیختہ کئ هر یوې چرتمانه بل نیکیونه غواړي اور سړې د یو نی کېل تبه ډېر لې قدر او قیمت لري لکُل امرئن هر یو سړې لرو منو بدو کېو مېزن په دغورات شأنونی حالتي یونی چی دی وې پروا کوي دا بدل نه هر یو بدل نه به پروا وې دا ځان غمبې او ووجود دې مخنه به ایمیزن بدا ور مصفه مصفره ړون وی انی وازه خوشاله کتون خندیدون کی وای مستبشرا او خوشاله بیا زیر غستون کی وای وجوهن اور ډیر مخونه بیا امزن په دغور زالایه غبرا پدی بغرد او غباری تر کو ها قطر را سیدی له وای دیتا تور والے اورای کمل کفرت الفجر دا کافر او فاجر او بدکار دي بسم الله الرحمن الرحیم تکویر پس دا صورت لهاب نا نازل ل پدی کی میزبات د قیامت او ملاقات ده انسان د خپل اعمال سره چې ده انسان څنګه لري اخیرا ته خپل اعمال سره یوځیش اېدا شمس کویرت اول حالات د قیامت بیانې دولس شپق دفنا د دنیا نه مخ او شپق په وخت د قیامت کې کی. اېدا ش اېدا کویرت د قیامت حواله کله چې نوور کویرت ول کڑیشی یعنی راغون کڑیش ویزا نجوم اکل چه سطور این کدرت روغ خپل خپلو زیدون ویزا الجبال اکل چه غرون سویرت روان کڑیش ویزا العشار اکل چه دلس و میاشت و بلار با اوخا تلت پرخستش اوخا دلس و میاشت زکا زمیدار شڑی تا سارو والا ته دلس میاشت و بلار بوخو سارو داوتا دیر گرانی خدا قیامت دا, دا سختې دوجې دا نما داغه نه مغفلی شي وای زلوه شکل چې زناور حشره راځم کړي شي انسانانو دنیا ترپتا د تکلیف غم په وخت کې داسې د دا ساروی د انسانانو خو ترمن دوی د لره خیالي کړ زلزلہ و غیرین وکړ کې چېرګ چرګوړي ساروی د ټوبو نو وایو د انسانانو طرف ترایزي د بچاو لپاره نو دا ران قیامت پدې هه بته تکلیف سره دا زناور د زنگل و نم را منده کی عباده دا ویزل بحار کل چه دا دریابونه سج جرت دیبانه اور بلشی دا شپک اخواله چې دا د کیامت پا حالت که بای اوز دا شپک رستونی دا اوز دا کیامت دا ایساب پاورزی دا حشر پاورزی ویزن نفوسو کل چه نفسونا زووی جد خبرو روحونو سر یوزه شی او برا نفس روح سر کل یوزه کی کیامت که وایزن نفوس وز وجد نو مطلب دا چې تر قیامت پورې روح په جسم کې ناراضي صرف تعلق اشتا چې عذاب ثواب په محسوس کې نور به جسم او روح قیامت یوضه کی وایزن نفوس کله چې نفسونه به وجات یوضه کړي شې د خپل روح سره وایزن مووده کله چې داغه جمده خخې کړي شونه به سویلته پوزوشي چې جاهلیت کې لونه جمده خخوله او یینه بهدا تبوز شي شي به اي زم من قتلت فکم جرم واجب شي اخیر اخر تا سغونه کړي وا و اذا صوحو او کلچ عمل نامه نو تقسیم تقسيم کړي شي ار چلا ور کړي شي خلاق بلا و اذا سماو کړي چې اسمان کوشیتد کوشیتد د دینه پستکه ویستې شي پستکه دې مطلب را بخکلی شي ران بتلری کړي شي ويزه جهنم کلاشي جهنم سويرات تیس کړي شي وري ويز الجنت کلاشي جنت عزله بند نزدې کړي شي منونکو مینان عالمت نامسون پتہ بولېږي هر نفس تماده غسه احضرت چي دا غ عمل احذرت چې دا حاضر کړي وي سامل شي کړي خپل عمل سره ملاقات شي فلو قسم بالخنسل جوارل کنسي والليل ذا عصس والسوب ذا تنفس دا شواهید دی پس دا قد دا قرآن پس دا, دا کتاب او پس دا قد دا پیغمبر باند دی دا ترجمه لگران گوره فلاقس موبیل خونس دا ستوریه دی دا خونس او کونس دا ستوری, دا دا ستوری جمع دا خانسون او جوار د جاریتون او کونس د کانسون فَلَا أُخْسُمِ بِالْخُنَّسِ گَوَا كُمْ الْبِالْخُنَّسِ اَغَسْتُورِ بِالْخُنَّسِ ستورِ چه پتھی دون کے ستورِ دے پتھی دون کے پتھی الْجَوَار او الْجَوَار چِرَوَانِ الْخُنَّسِ او بیا مطلب دا دروازه پټ دی او د شپې ښکارا دی دا آسان مطلب دی فلوکسوم بالخنس غواکم اپټیدون کې ستوره الجوار چ روان وی ښکارا کارکی دی شپې قال او ننو زی بیا خپل زیتہ وللی او غواد شپې اذا کله چی شکی یعنی تیر شي والسوبه او غواد سبا تنفس کله چی سوالي یعنی ښکارش سبا شي دا ټول بدیګواری چې نو دا قران له قول رسولین کریم دا پیغام دا غا فرشتي عزت من دې زی قوتن چې خاونده قوت ته اند ذل عرش او ذا غیر ذا ذل یعنی دا, دا الله پنځ مکینن مرتبه والا د فرښتہ متائن متا خبره من لکېږي اسمان کې سما پا غ برا زیک برا زیک خبره ملکی کی یہ سما برزے اسمان کے امین او امانت گرد ہے وہی بروڑی جبرئیل دی و ما صاحبکم بمجنون نرے سا سمال گرے لی ونے نبی علیہ السلام و لقد راو بالوفق المبین یقینا دی پیغمبر دا جبرئیل لی دلو بالوفق المبین پا کے ناروخ کارباندے دی وہی وقت و ما هو نرے پیغمبر ال غیب ال غیب غیب نہ مراد توحید ہے نرے پیغمبر ال غیب تو تفسیر قرطبی معنی کوي القران غیب وما و ماونه پیغمبر الغیبی په وحی او قران باندې بزنینا, بزنینا بخیل بخیل نه دی چې قران پټ کی دا مطلب وما هوا نده دا قرآن بقول شیطان الرجیم خبره دا شیطان رتلی شوی فاین تزحبون کم ترب تروانیه جللا کتاب و رسولم پریخ این هوا نده دا قرآن اللہ ذکرون العالمین مگر نسید دا بارا طول و مخلوقات و لیمان شاہ مینکم دا چاچه خوخشی بتاسو نوبر ابار د روانشي د لبلی کتاب وما ما تشاونا او تاسو نه شي غوستي یا انشاء الله مگر چې الله سو غاړي رب العالمین چې رب د مخلوقات من استقامت الله ور بسم الله الرحمن الرحیم انفطار المکیه داوا د دا دې صورت وځاحت د ما قبل صورت ماکی صورت کې عالمات نام سم ما احضرت چې کړي نو په خپل عمل باندې و با کی پوش کې پوج دلتوي علمت نفسو ما قدمت و اخرت مقی رستو با ترپول مخامخش دعوی یو دا او نفی در شفاعت قهریم و سرکی از سمان و فطرت کلچ اسمان ان فطرت اوچوی و از الکواقب و کلچ سطوری انتصرت او دوڑی رابروزی و از البحار و فجرت دریابون فجرت فجرت اور اوربی بلی دګاډی سکرازی چې د دې دریابونو دلان د اور د اور نو په دې باندې به با اور لیک اور څه شه د پېټرول لیکا د بروزي پس اور بولېږي بیا وېزل قبره او کلاجه قبرونو والا باسرت راپور تکړه شي د قبرونو نه عالمت نه سن په تا بولېږي ار نه سما مقدمه دا عمل جوړان دی کړي وا خرته وروسي برېخیا یو حل انسان یا زجر دې ماغر را کبی رب کل کریم صدو کا کڑی پخپل رب عزت من بانده چه کفر و شرکو گناہ که اللہ زیغا رب خلق کا چه پیدا کڑی تفسوا کبی برابر کڑی فعادل کا نو اندامون دل بیا موتدل پیدا کڑی دی فی ای صورت پکم شکل کی ماشاد اللہ خو خدرک کبک پاغی که تمرک کب کڑی پیوس کڑی کالا بلتو کزیگون بیل بیدین کالا یقینا بل او او کلا هرگز سیندا بل تو کذبونہ بدین بلکہ تاذر جن غنے غروزہ قیامت و ان علیکم لحافزین یقینا پتا سو مقرر دین غہبانی فرشتے کرامن عزت منی کاتبین علی کون کی است سامان لیک یا لمونہ پوی کی ما پا سبانی تفلونہ چکا نو لکی ان الابرار الفینا ایم جن نیکان په جنت کی وین الفوجار بدن ولفی جن په جهنم کی جس لونانا نوزی بچانم تا یوم دین پر رز دا قیامت وما هم نبیدوی انحاد دیچہ حنم نبی غائبی نا او غیر غیرازر الله نسو پتی دینی چھ وما ادراک ما یوم الدین او سپتا دتا تا چه سشان دے دروز دا قیامت سمما بیا ما ادراک ما یوم الدین سپتا دتا تا چه سشان دے دا قیامت یومان پتا غرز دا قیامت لا تملک و نفس و لنفس انشایا اختیار بنگری یوم نفس دا بالن ار سړیو پخپل غم او پخپل اغه کی ولا او فیصله به یوم ازن پر غرض لله دا الله پلاس کی بسم الله الرحمن الرحیم متوفین مکی دي پس ځان کبوت نه نازل و کې ترغیب ده عام ایمان او اعمال صالح او تو تزہید من الدنيا د دنیا به رغبتی نو ایمان او عمل دروست ک ویل اول ترغیب ده اعمال او نیکامل او په زجر ورکیه که چاته چې تعفیف کوي دا الله یا د مخلوق په حق کې کمې زیاتې کوي دا څه مکوي وایلون هلاکت دالمتوففین کمی کوم کولرا الزینا داخل دزکتالو کله چې طول اخلی علل علل الناس ا من الناس دخل کو نو یستوفون پورا اخلی دبل نن پورا دي خويزه کالم کړه چې خلق ولې ټول ور کوي او وزن کې دی ته یو خسرو نن نو کمه به کې کوي نا ټول کې کمه زیاته حالایزنوا آیا ګمان نکوي ولای کړه خلق چنه به شي کړي ما به اسونه دی و را پورته کړي چې قیامت کې لېومين لېومين یو مغر روزلويتا يوم يقمو الناس قد غرز چې به ضروري شي خلق رب العالمین رب المخلوقات کلا یقیني خبره دا, خبر دا ان کتاب الفجار اگر عملنامه دا بدانو ولفی سی جین پس سی جین کی سی جین جیل ده لانده ده تخت سراک بد روحونو مغی تزی وما ادراکا او سپتا داتا دا دا دا ما سی جین چی سی جین سشده کتاب مرکوم دایو دفتر و رجسٹر ده مرکوم لیکلی شوی و محرکلی شوی ویلو یومیزل مکذبین حلاکت دی پا دا غورز مکذبین و لاللزین دا کساندی و کذبونو یومیت دین چی در روزن کنی روز وما يكزو بي درو جن غني دلر الله کول موته دي نسيم هر يود حدن تريدن کې ګونانګار عزت الله له چلو سريش بدوانه ایا د نزم غ یادونه قال دي وې ساتول وليدا کې شي دړم بنو دي کلا کل هرګه زاسینه د قیسی ندی بل رانا بلکې زنګ لګي دلې لا قلوب هندې پزړونو باندې ما په سبب دا غي کانو یو چی دي سکول د خپل ګنا عملونو د وجې نه پزړونه زنګ دي کلا خبردارینه مې شګه دی ربیم د خپل برنامه یم ازن بلور زہ قیامت لمحجوبون پرده کې کړی الله بنینی اینا بیو بیو سو مپسینې نو بشګدی لسال جهیم خامہ خازی و جهنم ته سمې قالو بیا ورته وی دی شاذ الذی کنتم بیه تو کا ژوند دا غروزه چې تاسو دروغجن ګڼاله کلا یقینا ان کتاب الابرار اما لامی د نکانو ولفی علین پایلین کې چټ مقام بره دي وا ما درکه مایلیون سبب تدات د شری علین کتاب مرقوم د یو کتاب د ری کله شوی یا شادو هالمقربون حاضریږي مقام د غد نیزده مقرب خلاکی نلبره را نیکان بلافی نیم پا نیمتونو گی علل عرائی که پا کرسو تختونو بینظرونو یو بلتگوری تعریفوی و جو ایم تبعی نیده دی پا مخونو نظرتا نیم تازگی دی نیمتونو یسقون اسکلی بشی پا دیبانی میر رخیق مختوم اغا شراب خالص مختوم محرکڑی شوید سل بند چه ورده وی بند شوی سل بند محر بند برای جی خطام و میسک لگه اوس بازی شربتونه مشروبات بند راشی کپنه نکنه دقی تو او مختوم محر شوی او سل بند وفی زالی که دیده پاره دیده فلیه تنافی سلم و تنافیسون شوق و رغبتو که رغبت که اون کی وی دیده پاراملو که چلیده ده د درکی ومیز دی شرابو کې بتسنیم غټ شي تسنیم سره شه اندام یو چینه دا یا شوبې هل مقربون چې مړیږي او بډې مقربون مقربون به د ډیرس کی او ابرار الله په شرابو کې لګته چورکی انل ان اللينا اجرمو یقینا غسان اجرمو چې جره مې کړي اینه مشرکان دی کان دی دنیا کې من الزینا منو منانو پوریا سکونه خندیدونکو وایزا مرویم کله چې په دوی تیرېدل یا تغامزونه نو سترګې روزي به والی اشاره به کولې دغه د کنه دوانه ونی خیرات نه منی وایزن قلبو او کله چې دوی واپس کېدل اله علم خپل کورونو ته ان نو واپس کېدل بفقيهینا خوشاله خوشاله تکبر کوم و وایزا راوهم کله چې وینی دوی نماومنانو این دنیا که قالوا و اینا ها ولا الا زوالون او واحدین او دا ګومرا ده دانه منیا غن مني الله یو ماورسلو دونی دی رالی گلی شیا له په دی باندې حافظین نه نهه داران الله وی ولیتم زوګی دار رالی گلی چې ته په کې دا ګومرا کی دی دا سم ده فلی یوم الذین امنو بسن رز قیامت کې با مؤمنان منل کفار دغه کافرو فوریا زګونه خان دی ال ارایق په تختونو کټونو به انزورون ناس بل ته بغور اعلان به شی هل سو یو شو کافرو ته ما دا وسکانو یعملون سکول بسم الله انشقاق مکی ده انفطار نه باد د لیکه اس باد د قیامت او ترغیب اعمال صالح او تا هوئی دنیا کې د انسان مهنت کئ ندبد محنت پزه خو مهنتو ک چې الله تعالی خبر لری اذا اسمان شققت کله چې اسمان بوښلی وی وازنت له ربها او وقت بکې د خپل حکم ته حوقت لایقه د ورله چې دا الله حکم تهغ کېي زل عرضدو کله چې ځمکه مدت راکی شي والقطت وغور زلی شي او والقطتو به والقط غور ځی ده مکه ماغ سفه چې به د زمګ کدي به خالی بشی شي مړیښزانې به ټول را بررسره کې وا نه او غوت به کدي دا مکم ل بیا یا خپل ربته د رب حکمته حوقت لایق د چې دا د رب حکم تو ک او سرغی به مالود محنت خاو کا بد مکه بد بوابالی او خبر له فائدش یا ایوال انسان و انسان اینکا کاد هون تو مشقت کوون کے نو ال رب کا پل رب تده قد ہن په مشقت کول سر ف ملاقاتن ملاقات بلی وسر کی نو قد ہے حسناو کا خ محنتو کا بد بدر بانی و باری ف ممن اوتی کتاب وا رسو چر کړي چرتا ملامی ب یمینی په فسو و يحاسو حساب سرو شی حسابن یسرا حساب سان وینقلبو بغرذلالی بل اهلو مقام ته مسرور خوشاله خوشاله <تصفيق> واما من وتیه کتاب وا غسوک چور کړي شورتال عملنامه و راز ریشا ترشان فصو یذ زر د چدی و چغي و سبورنده هلاکت کوئی با شروق شو 사이رون نو بو زی جهنم تا اینو وشککان فی علی مسرور د دنیا کې ډیر مستو نن زکه جهنم تلا اینو ځوان ند ددا ګمانو چل نه دوباره به د قیامت کې راپورته نشي برابرل نه دا ان ربو بشکر عبد د کان بي بصيرا بدريدون نوسی نو سي جهنم تراوز فالوخ سي مبشفق شوايت پيش کوي <گئی> به قیامت <ệu> غواقومه بشفق شفق شفق وی دا ما خام دی سرخی تا سرخی چنور کله پروزی و او شپا و ما او غصو سقا چی پا دیش پا گرا وال کی او گوا کونس پومی وزد تا سقا کل چی پورا و کاملش دا طور پس گوای دی پا دی چلتر کبون نطبقن انطبق خامخا لالب یو سدیو حالت نبل حالت دنیا کې زوانے نبودا وغیرہ یا اخیرت کې مختلف مقامات و طبع یو حالت نبل حالت فما به سرری دو لړ چې ایمان نه وړي کړه چې ل سرلی ک په دیبانې قرآ نو تابع داری نه کوئ بل ځ نهکه فربل کې کاافان نیو قذبون د روجن ګړی د قرآ والله اللهلم و, و پو د به ماون پهغه سبانې چې بیا ړه کې سای خلافین کا په به شیررم زییرې ورتهور ک پهاضب درنااک اللهله ناممنیواده کسانو چې مان روړی عملین نې ک کړی د اجر د غیرو به انت اسم الله الرحمن الریم صورتې برووج سور بررووج کې <تصفيق> دا خلاصت ما سبقه او تخفیف دنیاوی ده منکرینو تا کم خلق دا اللہ توحید نمانی خلاب کئی دا حق مسئله اللہ وی دنیا که سزا ورکم او پاغیبان شواید پیش کئی و سمای ذات البروج گواده اسمان ذات البروج خواون دستور والا والیوم المعود اگر وز گواد المعود چواده کی دیشی کامت و شاهده و مشهود، گواده شاهده او مشهود، شاید پیغمبر، مشهوده و مد، قتله اصحاب الاخدود، تبا دیشی، اصحاب الاخدود اغا خندقونو والا ان ناری، چه او ذات الوقود او خاون دلمبو والا از هم کلچه دا کافر علیها پا دیبانی قعود الناستو و همو دوی خندقونو غارو تنازو، وا همودی علاما پاک تکلیفون یو فعلونه بالمؤمنین چې دک مؤمنانو لور کول شهود دیو ته حاضر و کولا دادا و و او تماشه کوله ندا سیوا چې یو دور کې حق پر وسو سره زیاته کړي و بادشاه موحدینو نو ویله خندکونو کڼول حدیث کې د واقعیت او پاره کې اور بلکې و معایدین بیای و راوستا و غور کې به غرزا و اوصوازا و بیناغی تا اللاوی وردی ظالمان و اخدود اصاب الاخدود مومنان و سر زیاده ظلم کرد و خلاوی ایمیم تباک را ازاب په بیارا غی مومنان ورغرزو الخندقون و تا وطه قتل و تماشی کولی و مانقمو دوی انتقام نواغست من هم ده دینا مگرد دی اللا یومین و بالله الازیز الحمید چه دوی ایمان روڑی و پا اللا زورا و ر دی توحید معنی له نه توحید پجرم دی ظالمان او تر غردول الذی یملک السماوات اغا الله چاغله ربا چیدا اسمان او عظم کو الله پاره وشی باندي گوار ان اللذین فتن فتن المؤمنین الکسان چې تکلیف ور کوي مؤمنانو سړوخذ او تسملم یتو بنو بازی فرم عذاب جانم دیل <سؤال> عذاب دا جانم دی ولو مذاب الحریق دیل عذاب سوزن انکه انه لذین آمنو عملو سالحات ایخینا ناکسان چیمان روڑی عمل کڑی نیک دو دو پار جنن دونی چیروان بیلانی دو انو داغین نیرونو دا کامیابی دیر ریلوی دا اینه بد شرب بکلا شدید بیشک کنیول استاد ارب دیر سختی ان ویوب دی ویعید دا اللہ ولم پیدا کول که دوباره و پیدا کولو که الله غفور دے او ودود مینه که اونکه مومنانو سرازو العرش المجید خانون ده عرش ده لی او لیشانوالا فعال انکه اونکه ده د ده کاریوری چه سو غاڑی حالتاکه حدیث الجنود ایا راغلی تا تا خبر د لغکرو فرعون د فرعون و سمود د امی او امیسنګه تبا کړل بللذین کفروا بلکه کافر فی تکذیب په تکذیب کې او الله والله مبرایم د دینه چې چار چاپيره محید ګیرا چون کړه الله د قدرت نبار بار نه دی بل و قران مجید بلکه دا قران دی عزتمن الوهی محفوظ او فلوهی محفوظ کړه بسم الله الرحمن الرحیم سورته طارق دا بلد نه نازل دعوه پا دیکی دا فما حیلی کافیرینہ محلوم و روائدہ کم کافر توحید و قرآن نمنی کامت نمنی اللہ وی مولت و لورک زبو سرپوشم اول شواید پیچ گئی و السماع و الطارق گواد اسمان و الطارق او هغه رات لنکه د شپې استوره د شپې چې راخيږي غړ زلیدون کې استوره غواه ومادرہ کوم تاریخ سبت ادا تا د جسره تاریخ دا انجم الساقب دا غاستوره د زلیدون کې ان كل نفس نری هر نفس لمما مگر علی حافظ په د باندې مقرره ده محافظه فرشتہ فلینظر الانسان الانسان دیه وری مم ما خلق سنه پیدا ده خلق می مندا می ما من اند پیدا ده دا یو وبون دافق توپ و خونګه توپ و خونګي وب د خروج په وخت کې وته په وخت کې توپ وای یا خرج مېن بین سلبه روزی د انسان دا وب مېن بین سلبه د منزدا شانا وترایب او د سینو د چجکینا د سړی شاګید وب دی او د خزي پس مخامق سینو د چجکی کې اینو بشګل لالاج رجی د ده انسان دوباره پیدا کلو بانی لقادر قادر ده یومتو بلا سرائر کله چې بخکارشی رازو نا کامت که ارس بخکارش فمال اونو بیده انسان من قوت نا تا قد دا بچه و لا ناصر آنسو کم دادی و سمای ذات الرج گواد اسمان ذات الرج باران والا رج چې باران راوری والارده او گواد از منگذات صد خواوند چوند چې شوی او زرغنی پا کی کی دا پس غواری فرید چې انه لقولن فص نا قران خامخا وینا د واځه هو پخا و ما ه بل حزل او نه دا غبشم انه بشکد تدبیر کای استو د په تدبیر کولو سره واکې واكيدو قاعده الله کوم په تدبیر کولو نو فما هلل کاذین نو مولات ولا کافر کفر الا مهل العمر ويدا مهلت ورګ دیل روید رویده لګه الله بسزا ود بسم الله الرحمن الرحیم سوره اعلی تتی سینو تر صورت زوھا او رشق صورتونه مسلسل پدې کې دا قران هغه مزامین بیانای او تزیید مونو دنیا او ترغیب اخرت صورت اعلی کې مسله د توحید پیش کەی مسله د توحید هغه مزامین دوپاره بس چونکی قران ختمي نو مغه مزامین د قران ببیاره دي د توحید بیان کې رسالات بیان کې دا شی او یو مسله و بیانای بیا د دې داواده مسله د توحید د صورت حاصل بې توحید باندې دوه دلایل پیش کړي دو مسلې او دونه متونه بیانې دا دوه مسلې او مونږ الله باندې دونه متونه اول مسله توحید سب اسم ربک الا لا پاکی وایا فنوم در ربان دی ال اعلی چې بلند دی الذی چې پیدا کړی دی مخلوق فسوا به برابر کړی دی والذی واللہ غ ذات دی قدره چې اندازہ کړی دی د انسان را ده حدا به وتلار سم کړی دی د دنیا والذی الا غ ذاته اخراج المرا چې راي ستې پیدا کړی دی چراغا نه غاغا نه فجالونو غرزیدلرا او سان احوا بوس تور بیا اوچی خصو خاشا ک سنوخوری وکړه الله وي زر د چېلو لمب تابانې قرآ نو فلا تنسا نو بیا به نیرره الله معشاءال الله مګرچله غواړی د نیر کې نڅوش نو ش اللهرممل جاره پوږي پهښکاروه و ما یخفهغه چې پټې پټو کارو باې الله پوه دی خکارو اللہ ونو یسر و ی سرروګلی سره او په آسانه بديب غ ځ اسو جننتته ملب دومه سی بایان شي یو خالیق الله د الله چې خلقه د مالم علاده انه هو علم الجهر نو دونه متونه یو <تصفح> نه مدا ده چې سنوقره وکه بلاتن سا دوا خدیو منا یو بل الله قران علم در کیو دیم ونی ونیسر کلل یسر جنته بری ووځي فذكر ان فات ذکر بیان کوا د قران بهشکه بیانول د قران ان فات ذکر کا فائدہ ورکی دا بیان او کنا دلتا ان فات ذکر فا د وررکی که نه وررکې ماه به داسې کوي خوته به خپل یټ جاری ساات سووکې مننی که نه منې ته باید وه سیید دکهوزر د نسیت به قبول کې دقرراننمه یا شاسوو چله نه تجن نهبال شقا او په ډډه ب شي دقرآ نهبد بخته بد وخته نه را آب خلاب کوله زیغ اصله نه چې نه نوي به ورتهکو بره ډیر للی ورته سلا یمونوت نه بیا په جاننم کلا یاحیا او نه بهژون د ژوندووي نه ببریو نهبرغي. قد افلحا یقینا کامیاب دے منغا تزکا چیزان پاک بتوحید و قرآن وزکر اسم ربی فسول او اویا دکنون درخ په فلسله مونځو کو یا فصلا لرو بلو بل, بل توسرون الحیات الدنیا بلک تاسو غره کوي د دنیا ول اخرت و اخرت خیر و اپ کا بهتر دیو همیشا ان هاذا بهشکله قران لفی سوفی الاولى دا په صحیح فوروم بنو کېم دی سوفی ابراهیم چې صحیحید موسی له ابراهیم علی السلام و موسی د موسی علی السلام وی یا دا مساله توحید چې مخکې بیان شو ان هاذا بهشکله مساله توحید او مضمون په صحیح فوروم او سيفي د ابراهيم او د موسى عليه السلام کی بسم الله الرحمن الرحیم سورہ غاشیه پدې کې تخویف او بشارت دواړه اچا دا مسله ومنله آیله جنتونلی چونه منله غیله عذاب ده حالاته کې حدیث الغاشیه آیا راغلی تا ته دلته محل به معنی دا قد دے. یقینا راغلی لیدا حدیث الغاشیه اغه خبر د غاشیه غاشیه منو پټوون کې مراد قیامت چې مخلوق به پټي او پافت کے بغیر گرفتاری وجوہن مخنوب ایمیزن بدہ غرزبانی خاشاتن ذلیلی عاملتن عمل کون کے وے ناسبتن استڑی وئی دنیا کے وے شیر وے تمل کڑی استڑی وراغلی خو فائدہ بہینی تسلانارن نوزی بو ورت حمیا گرم تسقا او اس کے لیے وشی بدوانی میں نہ عین انیہ داغ چشمی خوٹ کې دونکي نه ګرمي وب لا سلام نبی دی لپاره ته امن خرا کې لامن ذریعہ مګر هغه از غوالا از غیدار ګټه لا یسمنو نبته غټي کې ولا یو ني نه فايده ورکې منجویندل وګه خرا کې دوه فائدې دي سړې په سربو غټ شي او دیم دا لوګا ختم شي په دې کې را دواړه فائدې نشه جو انډر مخونه وایم زين په دغه رزمانه نا امام تارو تازي لسايحا دوجي د خپل کوشش او مهنت د دنیا ناراضيتو خوشالي دنیا کي ایمان عمل جوړ کړو في جنات في جنتن جنت عليا ف جنتونو چتو کې ویلاتس مافي علاغيا نبوري پدي کې اباس خبري فيها اينو جاريا پدي کې با چشمي وي هميشه رواني في اسر مرفوہ پدي کې بتختوني اوچتو چت چط ديو پیناس واقوابن ګلاسو نه وي موضوعاتونه خصيشه تیار ونمارقو بالغتو بالغتونه وي مصفوفا صف صف ایخوستی شوی با لختون اڈڑی لگولو دپا وزرابیو او قالیونو وی مبسوسا خوار شوی افلا ینظرون آیدینو بوری لیل ایبلی که فخلقت اختا سنگ دی پیدا کنش شوی دی ویلی سمای اسمان د بوری که فروفیاد سنگ پورته شوی دی ویلی جبال غر تنو بوری که فنوسی بد څنګه دا او درول شویله ویل الارض زم کی تنور کی فصوتیا سنگه خوره شویله وی دی کی اشاره ده سلور صفات او ځان کیدا پیدا کا مولانا عبدالالله سیندیری مولا وی وی دا د لیډر صفات دی لیډر دای چې دای کار کوي دا شبکی هلل ابل مختدیه ګوري محنت تابیداری ځان کی دو غونته پیدا او اعظم او همت د اسمان غونته پیدا کول غواړي او استقامت د غر غونته او تا وازو اجیزید زمکه غونته نه له دنیا کې کار وکړېش فزکر نسیت قبل فزکر نسیت ورکو په قران انما انت مذکر ته نسیت وركون کې خدغا سیوا بزان کې پیدا کې لسالیم بمسويتر او نيته بدیوانه ذمہ دار الا من لیکن او سوق چمخواړي وکفر انکارو کې فیعز بالله والعذاب الاکبر الله ورلار صاحب ورکی عذاب لوی ان الینا یا بمون د دې راتل دی, رات دی سماینا الینا ایساوو به مون سره حساب بسم الله الرحمن الرحیم فجر مکی د پاس دلیل نازلله پدې کې تذہید مین دنیا د دنیا به رغبتی انسانہ قیمتی وختونه د نترشه تب کی سونه کړل اکی وختونه داسې زایق وال گواد انسانستا پا دی غفلت بانده وقت سبا سبا وقت دیر که متیو ادن لار و لیال ناشر او اغشپی لس لسپی در رمزان خیری و شفی والوتر او اغش جفت و تاق تو جفت و تاق دن لارد جفت تاق مراد ده جفن وی ده گتختر تاق نه عرفا نه هم و لیل وشپا ازای یسر کلچه راوانه شی ولارشی وخته تعجدو د قیمتي اوقاتونو تا په غفلت کې تیر حلفی ذالک اشتره بدی قسمون اعتماد قسم لزی حجر دا قل مندو د پارا چې د قیمتي وختونو دي ضایع کړل علم ترتن وګوره کیف وال ربک بیاض څنګه کار کړي او ست رب عادیانو سره ارم چې ارم والو د ارم اولادو ذات الیماد خاوندان د لویلو تونو و بنگلو والا اللتی اغا لم اخلق چه نو پیدا شیوی مثلوها دا دی بشان فیلبلاد بخاریو که دا سی مضبوط بچردنو پیدا کری امی تباک فنو دا موجوده سی دی و سمود اللذین و سمودیان جاب و سخر چه توگلی و بلواد پا قرا کې که وادی قرآ دا دی کلیو التی وی غرون توگل واغی که دن نکورون جوڑول و فیران و فیران زلو تا دا خواوند لخ کرو یا میخونوالا چه سزا بے چالا ورکولن پا میخونوے بے ٹکوال اللزین داخل کو تغوفی الولاد چه سرکشی کڑے و پخبل ملکے فاک سروفی الفساد زیاد کڑے و بدی کے فساد نفث بالے ہم نو راو غرزا علیم بدیبانی رب گستار رب سوت آزاب آگا کورد آزاب سزا ورکڑا ان رب فانگه هبان او څوکي داري کړي یعنی دا الله نه بچ کړي نشي فامل انسان تزيد من الدنيا بيشکه انسان چې عظامه بتلاو الله وکاله انتحانو کې ودبانې ربو د دربا فترمو نه اکرام بيو کې دنیا ولا ور کې وانا نعمت بيو کې فېقول دوی ربیا اکرمن رب نو خوشاله هم ډېر رحم درېر مهرباني ربانه کړي فېقول دوی ربې زماره رب اکرمن زيزت منګلم دغه ماله مال را کړي نو پده خوشحالهی خوک چرتا امتحان پیرایشی او سختی پیراولی واما ازام ابتالا ہو هاو هرچی اغا امتحانو که الله پده فقدر آلی رزقو تنکی پده بانده رزق فیقولو ده بیاوی ربی آحانن ربزس پکڑم او گو رزیلی دلم او ما بانی دا حالات راوست کل دا نه دا خبره بلا دا دا تا سختی را جی اللہ وی دا ستا دا خپل دبل نتیجې تلک ځان باندې نظر واچو سچل بریکړي بل لا تکرمون الیتیم بلکې تاسو عزت نکاو د یتیم معاشرکه یتیم په معاشرکه او تاسو د خیال نه سات ولاته حازون الا تو ایمی مسکین او تاسو دې زینور کوله په خوراک مسکینانو ته او بل وتا کولون التراث خورل تاسو د مړو مال اکل لمما په خورړو ډېر ډېر نو میراث کې حق نه ورکو یام دا مڑی مال و دا یتیم مال خوړو و تو حبون المال او محبتم که و مال سر حبا جمع محبت دیر زیاد کلا کل یقینی دا ازا دوکت الارضو کلا چه جلک و ازمک دک که پا جلک و خلو سر یعنی زمک کاموارش دک کندک خلو سر پورا جلک وجاء ربك قربشي یعنی ظاهر بشی است ربل ملک او فرشتي صفن صف صفصف وجاء يوم يزن اورا به وسې شي د غورز به جهنم یا جهنم يوم يزن به د غورز ته تذکر الانسان نسيت وقبل الانسان خواناله او ذکره څنګه وي دله نسيت قبل يقول دی وای لیتنی ارمان د قدمت له حياتي چې مخکې مليګلې وې عمل د دې ژوند لپاره اخیرت دبارمه څه کړي وي پایو مېزن په دا اورز بلایو عذاب او سزا ورنکي پشان د عذاب ورکول د الله حدني څوک الله وی سخته سزا دا چې سزا ماغونتي څوک نشي ورکو ولا یوسقوا وساقوا او نبتدلوکی پشان د تړلو د الله حدني څوک زوی سخت تړل کو یا ایتهنفسلمتمننا بشارت مؤمنان او ماهدین الله او وی ور تعالی یا ایتهنفسلمتمننا ای نفس متمئنه مطمئن نفس اق دمر وقت کی بو تو یا قیامت ارج الى ربك لاش پیش شخص پر رب تراضیۃن خوشال مرضیہ او اللہ دنه خوشالا راضیۃن تم خوشال مرضیہ او اللہ دیم خوشالا کڑے فتخلی نہ نو ذکی عبادی زما په بندگانو کې او ادخلی جنت او نو ذ زما جنت تا بسم الله الرحمن الرحیم بلد مکی دے پس دا صورت قاف نن نازل <تصفح> پڑھی کې الله پاک زجر ورکي او خلکو ته چې اصراف کوي بي مال لګي او سيزه کې مال نه لګي او ترغيب ور کوي اعمال صالحات نیک عمل وکي او بي مال مخارج کوي په دې صورتي بلد کې د بلد د کلی او د خار سر وصول کوي چې د کلی مشربا کلی کې څنګه وختي ريږي او د کلی مشرت بسنګ کوي ممبر چیرمن و غیره اې دا پر اصول کوي په صورت کی. یو دا چې د کلی مشربه مهنتی وی جفا کش وی ممبر چیرمن ملک خان دارنګ دویم دا د ملک او د کلی فند او مال به په سې ځای لګي او بلدا چې د کې با صبر او استقامت خلق بدره وی دی وینودای بجنگ شرنه کی خدمت به گئی بس دری اصول خی لاو سمو بهازل بلاد الله وی گاوا کوم دا خار مکہ وانته حلون ته حلال غنه لیکيږي بهازل بلاد پدې خار کې وګورا پدې خال کې وی ته حلال غنه لیکي د نبی علیہ السلام خلاف د مکه علماء فتوا ورکړې و چې د دوینه ته یو لته چایست یادا مانا او یادا وانته حلون ته حلاله بهازل بلاد پا دی خار کی تا حلال سمانا یعنی دی کلی کې ته حلال دا کلستا د پاره خدا خلق تا دی کلی کې نپری و والدیم و ما والد او گوا دی پلار او اغا چی دی پلار پیدا کرده بچه سمانا ستا پا دی تکلیف بانده پلار او زوی گوا لقد خلق نال انسان یقیناً پیدا پیدا کرده انسان دغه غا ولنی خبرته اشاره چې د کلی مشربا جفا کښه مېنتي یقینمن پیدا کړی انسان فیک آباد د پاره د مشقات نو د کلی مشربم مشقات کوي خدمت به کوي د قوم آیا سبو آیا دا انسان ګمان کوي الی يقدر علی احد چې قادر بنې شي زوره ور بنې شي په دبانې سوک زما الله وی زماته وسنا بارونه دی ییقول دوی وای اهلک تو مال اللوبا ما خرج کمال ډیر ندیم م دویم, مح... دویم شردار دی دا او دویمه سلدار دی چې د کلی مشربا او امیر به مال په سي ځای لګي صرف ځای کوي به نه چې بس ختم یې ایا سبو ایده غمان کې علم یا روا حد چنه دې لی دې لره اچه الله و زخینم علم ناجلو عينه اينه دي ګرځول موږ د انسان له دسترګي ولې سانانه وجبه او شفتين او دو شونډه او خودلی موږ د تد ولاره سی وغردا فلقت حمل قبا خدای انسان ونخت او غنډه د غنډه کامیابیتا د کامیابیه غرته انرس یعنی د کامیابی د پاره سمهنت مشقته و او ما دره کمل اقبا سپتله تا ته صدا اقبا اقبا د کامیابی غونډه صد اگر صد او یی ده فکو رقبتن ازادول د سټ سټه ازادول د قرضنا د شرک بدتنا مطلب ده چې د کلی مشربا مال په دې زینو لګئی خلکو سټونه د شرک بدتنا خلاص او ایتامنیه خوراک ور ګول دی ف یومین باورس کی زی مسوا چې د لوګي د لوګي روز کی غریبولو خوراک ورکول یتیمانی یتیم تزاما قربا چې خپل له په انسانیت کې او مسکینن یا مسکین زاما تربا چې په خورو کې پروت نهل الا سور کول سمکانا من اللزین آمنو بی و تواسو بی صبر و بیا دی من اللزین دا کسان آمنوی چیمان روڑے و تواسو بی صبر او بیان کئی او بل تدک لکی دو و تواسو بیان کئی بی د دے او بل سر درحم کولو نو درم خبر دا دا مشر دا کلی د پارا چې خلکو و سر اخلاق کئی او دا خلق و ببادر و دوانی و با سبر کئی ولائک آز صاحب المائمنا دا خیلہ سوالا جی یعنی عمل نامبا وو چې د بخیل اس ملاوی او لذينا کفروه که سانجه کوفر کړه بیا دینه زمو پایا تونه باندې اصحاب المشما دا غسل سوالا دي یعنی په غسل اسو عمل نام له ملاوی اره ایم نارو مو صدا په دی باندې به با اور جوښي وی او بنشي بسم الله الرحمن الرحیم سوره شمس دا سوره مکی ده پدیکې داول دی, دی, دا دی سوره تفرقه فی الاعتقاد چې خلق په عقیدو کې دوه قسمه اختلاف دیوال صحیح عقیدی والا او بد عقیدی والا ټول خلک یو شان مغنه عاقلو کې فرشتان اول په گواہی پیش کړي والشمس غواد انوار و زه ها او رناده د انوار وال قمر او اسومه غواد عز تعالی ها کله چې د انوار پسې ولګي نور پسې نور پروزي اسومه روخې او نهاره روزی زاجل ها کله چې لري کی د تیار لري کی او روخانش و اللیل و شپای کله شاها کلچی تیارکی دیل را دانور پتکی او رناش و سما و آسمان گواده و ماغا سوک بناها چا چې دا آسمان جوڑ کرده الله و الارض و زمکا گواده و ماغا غزات و ها چا چی دا زمکا خورا کرده و نبسین او نبس گواده و ماغا غزات چی دا نبسی برابر کرده انسان فالهمها فجورها الله بیان کړی د انسان ته فجورہ د بدلارې وتقوا او د نیکلارې د سېلار د غلط قذف نو یقینا کامیاب دی منزکا چا چې خپل ځان پاک په توحید وقد خابا او یقینا تامانی دی نامراد او ناکام دی منداสา چا چې ځان ورټوب کو په ګنا او شرک ځان وربوخ کذب السمود بیتواها دروژن غنیو سمودیانو پیغمبر بیتواها په سبب د خپل سرکشه یزين با عاشقها کله چر پورته شو د دی غبطختا اوخه چی چلیوه فقال له عمر رسول الله وی لودیت الله پیغمبر نا کتل الله دهو خدا الله د وسقیاها او د دی دوار د وګو خیال ساته فقذبو د پیغمبر دروژن کف قروها نو حالاکہ کړه د اوه قدم دمالم نازل شو بدیوان نازل کو بدیوان ربم د دې رب بې ذنبم پس سبب د جرم د دی عذاب فسواه برابر کړل ولا يخاف عقبا انه یرید الله د مخلوق د انجام د دنیا چیر د ویو وزن ما بدل سو کرا نه بدلونه بسم الله الرحمن الرحیم صورت لیل مکیه په دې کې بیان د تفریق فی الاعمال مخکیه عقیده کې خلق بدللی دو قسمه دی سی قیده و بدا ندی صورت که وی آمالو کم فرخشتا سی عمل او بد عمل و اللیل ازایخشا او گوادش پا ازایخشا کلچ پدکی مخلوق و نهار روز ازا تجل کلچ خکارش وما خلقه زکرا وغزاد گوادش پیدا کردن ناری نوزنانا پس که وادی دا تول دا پد چین نسای کوم ل شتا یتینن سا سوامل مختلف ده د چانی کو د چابد ف اما من عطا چاچه ور کلو کلو وتقوزانی بچک تقوی اختیار करावा صدق بالحسن او تصدیق کده توحید د مسئله پس سن یسروه للی اسرا آسان به ور کو دلرا آسان به بوزو دلرا غل... ز آسان تا جنت بول و اما من بخیل چا چې بخلو کو واستغنا ځانی او چد غنه د حق نه وکذو بالحسن درو جن اوغلا کلمه خیر صدق توحید پس سن یسروه للی اسرا نوروان به کو غسغ زیتا جهنم ده وا ما یو غنیانهم فائدہ باورني دلر مالو دغه دمال ځا ته ترتدا کله چې هلاک ان علينا بهشګه مون باندې له خداه مها هدايت ته وينل نه بهشګه اختیار دی له اخرت د اول اولاد اخرت او د دنیا فانزار تو کم یروم اللاوی تا سمناران تلزا دا اور لمبی و خونگونا لای اصلاحا چه نبن نوزیدی تا اللا لشقا مگر بدبختا بدبختا سوک دی تولا چی دا اللذی کزوا تا والا اغده چه در اغجنی کده اللا کتابا مخیط واراو سایو جن بحلات بچ بیده دی چه هنم نتقوا دار دا سوک دی اللذی اغده یو اطیمالاو چه ورکی مال خرشکی یا تزکقه د لپاره چې ځان په پاکي د الله په نامه مال لګی و او مال یې حدینه ونشته د چاینده او د سره مې ان نعمتین سیاسان توځه چې دی ول بدل ورکي او دا مال چې لګی یم د الله رضا لپاره البتغا وجه ربي هلاله مگر د پاره دا لټولو د رضامندیا د رغ خپل چې چتې ول بل سو بایر دوزر چې الله با اوول سووف او زرده د یرزا چې الله به دی را ک دلب اجر او سواب بور بس ان نواد می شل